Доки живий, думає Яків, а вже ж, доки живий, треба йти, йти куди. І раптом розуміє, треба йти, виглядати поштарку, можеш принесе таке звістку від тої дівчини, тої окаянної дівчинки Оленки Альона, казала вона, кіт приблуда. — Чи й ти? — Яків дивиться на кота. Старого, облізлого, шерсть місцями позлипалася. Кіт дивиться на нього і жалібно нявкає. — Як і я старий, — думає Яків. — Цей кіт? — Від того начеб затишніше. — Киць, киць, киць. Кіт підходить і треться об ногу. До голови Якову проситься якась згадка. Про кота. Про кота-вуркота, На кота-вуркота, ой, напала-дрімота. Ти, дитинку, теж спи, тільки ліжко не кропи. Так, здається, співала мати. Ні, не йому. Того він не пам'ятає. А вже ж не пам'ятає. Сестричці Ольці, це Іванові. «Нема їх. Нікого нема», – думає Яків. Дідень я остався. Олька є. Але дочка? А чого я остався?» «Бо так водно Богові. А чого водно? «Ей, старий, про що думаєш? Про що думаєш, старий?» Тут до його голови приходить інша думка. І він живе того, що мусить діждатися письма от тої дівчини – Дівки окаянної, що забула про нього. Чужої дівки. А могла б написати, коли приїздити не хоч. Могла б. Звісно, він так не мав учинити, як вчинив. Але того не вернеш. Не розкрутиш назад день чи рік, як те колесо. Колесо теж назад не побіжить. Кіт воркоче. Яків присідає і гладить старого котяру. Десь із села вже з півроку, як проходить, лопає все, що дає. І бульбу, і хліб, ну, про ковбаску, як принесе з кооперації, то й казати не треба. А той лошпинні з бульби взявся гристи. А може, зуби точив? Та де в такого старого зуби? Це, може, в котів є до старости? Бач, стільки на світі прожив старий шкарбун, а не знає. Нагнутися, нагнувся. Погладити, погладив. Котисько задоволений, а вже ж. А підвестися як? Ю-ю, хіба на руку спертися? І все ж він підводиться, в боку стріляє, аж в очах темніє, але на диво швидко проходить. Кіт швендіє за ним до хати. Якщо сьогодні прийде Улька, то й молока принесе. І він давно вже не п'є молока, бо ж одне розторусь того, Швидкий нападає. Тато Олька так вимовляє. А він каже по-їхньому Загорінський. швидкий. Ні, не Олька, а Тарас по-новітньому каже. І село для нього не згоряне, а згоріне. Тарасові діти з його вимови сміються. Ну нехай. Він по-їхньому казати не буде. Як і заходить до хати? А де шкід? Озирається. Кіт спинився за порогом. Дивиться, хвостом ворушить, вагається. Чого б то? Не хоче йти? Теж не боїться. Йди, бо не впущу, каже Яків. Поштарканіна Ніна ступає на подвір'я під вечір. Яків бачить, як вона йде моріжком, Чогось оминає стежку. За нею волочиться чужий кіт. одвертається від вікна. За стіл поспішно новика сідає. Ніна заходить до хати, каже, «Доброго дня! Ви живі, діду Якове?» Яків повертає голову, відривається від стола, на якому кришив махорку. Дивно, як зберелася до весни. І відказує, «Доброго здоровля! Чому би мені не жити? Це ти хотіла, щоб я вмер, не получивши пісва? Давай!» «Але я діду Якове». «То ти знову не принесла? То на що заходила? Щобись?» Яків хоче сказати, переконатися, що я ще живий, але закашлюється. Кашлює довго і натужно. «Ви те що ж, знови курити почали?» – підозріло питає Ніна. «Не дам», – каже Яків, і заступає з стола з нарізаною махоркою. «Що не дасте?» Махорку забрати. Ну ви як мале, діду, геть би мала дитина. Мала не мала, але я кинув курити. Тоді на що Махорку кришити? Що бись ти спитала? Що, бакун має пропадати? Ось така у них розмова. Насправді яків ради, що Ніна зайшла, не обминула хати. Бо ж письма нема. Зновика нема. І вже не буде. Раптом думає Яків. Пальці його рук голодіють. Падає на землю ніж. Добре, хоч ногу минає. Що з вами, діду? Сітьте, сідьте. сідьте Ніна метушиться. Приносить води. Заглядає у вічі. Чудна жінка. Він може ще і її пережити. Його смерть сидить у тому письмі. На денці, самісінькому денці конверта, маленька зіштулена, як зернина, що закотилася в щелину і втратила надію колись прорости. Бо письма, листа, напевно б сказала, деклята дівчисько, не буде. Його не пишуть. А як пише, то не відправить. А може, якась дурна баба на пошті викинула в кошик? А то ж, пощитала нащо дідові письмо. «Вам ліпше, то я вже піду». «Мені й не було погано, – каже Яків. Ти того забери на хорку».